ni toată bun și sfânt și în cer și pe pământ. El ni bun și sfânt. Din partea misiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții vă vine iubita ascultător programul I 147. Meditațiile noastre asupra cuvântului lui Dumnezeu pe care le vom prezenta astăzi cu ocazia programului sus amintit, se încep cu versetul 3 de la Evanghelia după Ioan capitolul 12. În deschiderea lecțiunii de astăzi am ales să citim o poezie intitulată Dacă rodul tău Dacă rodul tău nu-mi trece vremea în care ai trăit, gol vei merge în veșnicie, greu vei plânge la sfârșit. Dacă plânsul sfânt nu trece râsul tău cel vinovat, starea ta ai tot subosândă și trecutul neiertat. Dacă rugata nu trece de înălțimea ta mai sus, în zadarți o steneala, gol-întorci cum gol te dus. Dacă fapta ta nu trece cu ceva al tău cuvânt, viața ta e deșertăciune și alergare după vânt. Dacă mila ta nu-n trece mila unui fariseu, n-ai să vezi în veci lumina cerului lui Dumnezeu. Dacă viața ta nu trece pe-a unui necredincios, tu nu ești spre bucuria, ci spre o cara lui Hristos. Iubiți ascultători, să facă Dumnezeu ca niciunul din noi să nu fie spre o cara lui Hristos, ci numai spre slava lui. Dacă vrem să trăim spre slava lui Hristos și nu spre o cara lui, trebuie să ne interesăm îndeaproape ce aduce lui cinste și ce aduce o cară. Acela care se numește credincios, indiferent de ce cult s-ar numi, fără să se intereseze ce-i place lui Hristos, fără să trăiască în fiecare zi în lumina cuvântului lui Dumnezeu, acela niciodată nu l-a cunoscut pe Hristos. Despre Domnul Isus Hristos, așa cum El însuși mărturisește în Evanghelia după ea la capitolul 5, se spune și ne arată clar, El întotdeauna trăia după cum îi arăta Tatăl, spune el acolo în Evanghelia după Ioan, la capitolul 5, versetul 19, Eu nu pot să fac nimic de la mine însumi. Și tot în Evanghelia după Ioan arată că el aștepta din partea Tatălui ce trebuie să spună, până când și tonul vocii cum trebuie să vorbească. Iar în Evanghelia după Ioan, la capitolul 8, spune Domnul Iisus, Tatăl meu este cu mine pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Ei bine, dacă tu, iubitul meu, spui că ești credincios și ai inimă înădejdea să te întâlnești cu Domnul Isus, dar nu te interesezi ce este plăcut Tatălui, nu trăiești ca Domnul Isus în lumina cuvântului Lui Dumnezeu, nu numai că nu L-ai pe El, dar ești un prigonitor și un bagiocoritor al Lui Hristos și mai bine nu te-ai mai fi numit al Lui Hristos decât să-i porți numele, iar prin viața ta să te găduiești. Și capul de acuzare numărul unu în ziua judecății nu vor fi păcatele pe care le-ai trăit, ci faptul că te-ai numit credincios, dar n-ai trăit la înălțimea numerului pe care ți le-a atribuit. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să și ascultarea mesajului care ne stă înainte cu un duh de trezire, să ne ajut să ne cercetăm viețile și dacă n-am trăit așa cum a trăit Domnul Isus, să ne ocupăm numai de voia Ta și întrebându-te pe Tine să ne grebim astăzi, să ne pocăim, să-L primim pe Domnul Isus și așa să trăim iar aceea care prin harul tău l-am primit deja, dar nu ne-am interesat în deajuns ajuns determină-ne astăzi te rugăm prin ascultarea mesajului care ne stă înainte să ne facem o nouă verificare a vieții noastre, să ne pocăim din nou și să începem să trăim așa cum a trăit și Domnul Iisus spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Dacă voi Doamnei să lucrezi, voia ta să se facă dacă voi ta... Jucul să-l voi Voia ta să se facă Dacă voia ta Doamnei ca să voi a Voia ta să se facă Dacă voia ta Iucul să nu-l iau Voia ta să se facă Dacă voia ta Doamnei să plec, voia ta să se facă. Dacă i să rămân, să nu caut o trei, voi ta să se facă. Cine a învățat să-și armonizeze viața într totul după voia lui Dumnezeu va avea parte de viața pe care a trăit-o Fiul Său, Domnul Isus Hristos aici pe pământ, o viață în desăvârșit echilibru și de plină pace în ciuda tuturor evenimentelor vitrege ale acestei vieți, oricât de grele ar fi situațiile prin care trece, după cum vedem și pe Domnul Sus, chiar pe cruce, sus pe crucea Golgotei, în momentele cele mai grele și acolo a fost în deplină pace și liniște. Aceasta e partea fiecărui om care știe să-și armonizeze viața lui cu voia lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de textul lecțiunii noastre de astăzi, pe care, așa după cum l-am anunțat în deschidere, îl găsim în Evanghelia după Ioan capitolul 12, începând cu versetul 3. Am să-l citesc, urmat de explicațiile care îl acompaniază. Maria a luat un litru cu mir de nard curat de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și le-a ștepți cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Suntem deci în Betania, cu șase zile înainte de patimile Domnului Iisus, unde Domnul Iisus se retrăsese pentru a-și găsi odihna în sânul acelei familii binecuvântate. Marta slujea, Lazar era unul din cei care stăteau cu el la masă, iar Maria ne este prezentată aici că a luat un litru cu mir de nard curat de mare preț, a uns picioarele lui Sus și le-a cu părul ei. Cuvântul ne arată în continuare s-a umplut casa de mirosul mirului. Fapta aceasta a Mariei arată inima ei, care ardea în focul celei mai puternice și mai dumnezeiești iubiri. Ea nu putea să-și arate în afară mai limpede iubirea din lăuntrul inimii, decât făcând această faptă neobișnuită și cu un preț așa de mare. Mirul Mariei era ceva foarte rar și foarte scump pentru că el se extragea dintr-o plantă numită nard, foarte mirositoare, care creștea în India, în munții Himalaya. Din rădăcinile ei se scotea acest mir scump. Maria, deși ardea în dragoste, totuși s-a apropiat de Domnul Isus cu respectul adânc și cu cinstea cuvenită Fiului Lui Dumnezeu. Dragostea te învață totdeauna respect și cinste în toate privințele față de cel pe care îl iubești. Ea s-a așezat la picioarele preăbitului ei învățător, acolo unde a învățat să cunoască desăvârșirea persoanei sale. În vierea fratelui său i-a descoperit încă un însușire pe care nu o cunoscuse până atunci. Inima ei coprișită de dragoste o aduce în toată umidința la picioarele acelui pe care îl iubea, fiind de plin încredințată de mărimea și dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu, întrupat care a binevoit să-i aducă din cer, ca și tuturor credincioșilor, dragostea dumnezeiască nemărginită arătată în el însuși. Maria presințea că sosise se clipa aceea din urma preobitului ei învățător, de aceea a vrut să-i mărturisească prețul pe care îl avea el pentru sufletul ei. Parfumul acesta de mare preț Închipuiește închinarea, adorarea și lauda adusă de cei care prețuiesc slăvita lui persoană. Da, într-adevăr, multe avem noi de învățat de la Maria. Ea nu s-a mulțumit cu un dar mic și sărăcăcios, ci a dat Domnului ceva foarte scump. Vai, ce mici și sărăcăcioase sunt darurile din avuția noastră și din timpul nostru pe care le-am dat Domnului Isus. Ajută-ne, Doamne, să ne deschidem mai larg inima pentru Tine, ca să nu precupețim nimic din ce putem să dăm slăvitei Tale persoane. Să fim și noi tot atât de curajoși ca Maria. Acolo, în fața tuturor oaspeților, i și arătat dragostea ei pentru Domnul Isus. Cât de retrași și de tăcuți suntem noi când este vorba să ne arătăm, în orice timp și loc, dragostea pentru Domnul Isus. Ne e teamă că vom fi trași la răspundere și ne e rușină de cei din jur, dacă deschidem gura pentru el, dacă îi amintim mai cu apăs numele. Să facem tot ce putem face pentru el, căci el este vrednic de orice jertfă când ne gândim mai ales la tot ce a făcut el pentru noi. Maria a luat deci un litru cu mir de nard curat de mare preț, a uns picioarele lui Isus și a șters picioarele cu părul ei. Și s-a umplut casa de mirosul mirului Citind acest verset Mulți poate gândesc Că ar face așa ceva și ei Dacă ar avea ocazia Mariei Dar ocaziile sunt în fiecare zi La Matei 25 cu 40 Domnul Iisus spune Ori de câte ori Ați făcut aceste lucruri Unuia din acești Foarte neînsemnați frații ai mei Mie mi le-ați făcut Așadar toți mântuiții prin harul și sângere Domnului Isus sunt frații și surorile lui, sunt trupul, sunt picioarele lui. Mirul de nard închipuiește mireasma duhovnicească pe care trebuie să o răspândească orice credincios adevărat, orice mădular din trupul lui Hristos, turnând dragoste și milă, rugăciune și cuvinte plăcute peste orice frate și soră. Sufletele Marii fac rost nencetat de mirul cel mai scump pentru miresmarea picioarelor lui Isus. În numele Maria înseamnă și cea bine mirositoare smirna mării. Deci Maria, care a turnat mirul de preț pe picioarele Domnului, nu la întâmplare a avut acest nume. Cine stă la picioarele Domnului Isus și ascultă în umilință tot cuvântul său, Devine o Marie purtătoare de mir de mare preț. Ascultarea din iubire este mireasma cea mai plăcută Domnului Isus din partea noastră. Ascultarea de adevăr te face o mireasmă pentru frați, pentru picioarele lui Isus. Au picioarele lui Isus și a șters picioarele cu părul ei și s-au umplut casa de mirosul mirului. Mirosul este unul din cele cinci simțuri ale omului sănătos care îi păzește și fericește viața. Când îmiresmezi ceva, trezești în toți cei din jur acest simț. Parfumul, ca și aerul, pătrunde peste tot chiar dacă ușile și ferestrele sunt închise. Nu tot așa sunt celelalte simțuri, văzul, auzul, gustul și pipăitul. Ele sunt mai limitate. De multe ori celelalte simțuri ne înșeală, simțul mirosului însă nu. Dacă ungi picioarele lui sus cu mir și le ștergi cu părul capului, părul se-nmiresmează și el. După ce ungem, să întrebăm părul, adică să întrebăm capul, mintea, pentru binecuvântarea celor unși. Încă un gând. Maria, ca să-și poată procura mirul de mare preț, a muncit îndelungat, a strâns bani și așa a ajuns să aibă ce dorea. Să vărsăm și noi munca noastră pentru miresmarea Domnului Sus și a picioarelor lui. Doamne Iisuse, scumpul meu mântuitor, Domn și Mire, te rog de să în mine cu fiecare clipă starea Mariei ca să pot să te miresmez pe tine și pe toții tăi, frații mei, în orice timp și în orice loc. Amin. În versetul 4, versetul următor de la Ioan 12, Evanghelistul Ioan ne spune că Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis Despre cele ce a zis vom afla în versetul 5, după ce mai întâi vom avea o scurtă meditație cu privire la acest verset Poate că și tu, dragul meu, ești unul din cei care umbli cu Domnul Isus la adunările credincioșilor săi Întrebarea se pune cu ce scop? Ce din tei condiție care se cere ca să fii cu adevărat ucenic al Domnului Isus, este lepădarea de sine și de tot ce ai. Dacă nu împlinești cu adevărat, sute această condiție, chiar dacă te alipești de ceata urmașilor Mântuitorului și mergi ani de zile alături de ei pe drumul Evangheliei, tot vânzător ajungi după cum Iuda era cu Domnul Isus în persoană a umblat cu el trei ani și ceva de zile și tot a ajuns vânzător pentru că nu s-a lepădat de tot ce avea el, goana și plăcerea după bani. Isus înseamnă un anumit fel de a fi de a trăi. Cine umblă numai cu numele lui Isus în gură, dar nu are în viață practic felul de a fi al Domnului Isus, acela devine până la urmă vânzător, trădător, al Domnului Isus. Iuda, în timpul celor trei ani și jumătate cât a umblat cu Domnul Isus, nu și-a însușit nimic din felul Domnului Isus de a fi, pentru că în inima lui nu era o adevărată predare, și în Duhului nu avea loc pentru ascultarea și primirea adevărului Dumnezeesc. De aceea și-a trădat Învățătorul. Iuda era fiul lui Simon. Simon în tărmăcire înseamnă ascultare. Vedeți? Chiar dacă te tragi din părinți credincioși, temători de Dumnezeu și ascultători de cuvântul său, dacă tu însuți nu asculti cu adevărat cuvântul Sfânt, tot nu poți să fii mântuit. Nu este de ajuns că te tragi din părinți credincioși, nu este de ajuns că te tragi din părinți ascultători de Dumnezeu. Este nevoie ca tu însuți să fii credincioși și ascultători de Dumnezeu dacă vrei să ajungi în cer. Cei mai mari vânzători, cei mai mari trădători ai Domnului Isus, sunt aceia care au umblat un timp cu și la adunări și chiar în lucrarea Evangheliei, fără însă să fie lepădați de ei înșiși de felul vechi de gândire, de familia și legăturile lor firești, de prietenie, fără a fi născuți din nou. Nemplinirea condițiilor puse de Domnul Isus, adevărul lui pentru cei care vor să-L urmeze, Duce totdeauna la trădare. Iată, cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit și cu ocazia aceasta. Și acum, în versetul 5, haideți să vedem ce a zis Iuda Iscarioteanul. A spus el, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Iubiților, fapta Mariei, în care s-a arătat marea și arzătoarea sa iubire față de Domnul Isus? A fost pentru paharul lui Iuda picătura care l-a făcut să dea pe afară ceea ce se ascundea în inima lui. Nu poți cunoaște pe un om lăuntru lui decât atunci când vine prilejul potrivit, când toate conlucrează pentru descoperirea lui. Și asemenea prilejuri vin la timp pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu le trimite, mai ales în viața celor care au atingere cu lucrarea Evangheliei. Iuda era un om rău, posomorât și iubitor de bani și de mult păstra el acest păcat. Pentru că n-a vrut să se lepede de acest păcat, păcatul a pus stăpânire de plină pe inima lui. Păcatul ori îl stăpânești, ori te stăpânește. Când ții lanțul păcatului în mână, satana te trage cu el la pierzare și ajungi în fundul prăpastiei. Iuda scoare iotanul care avea să-l vândă, a zis, De ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Iuda vânzătorul se gândea tot la vânzare, la afaceri. El a făcut îndată socoteală cam cât prețuiește mirul și a început să judece aspru în inima lui, apoi a rostit și vorbe pline de mânie. Ceea ce este în inima omului, aceea iese pe ușa gurii. Maria a strâns timp îndelungat, bănuți lângă bănuți, prin muncă încordată, numai ca să poată ajunge la mirul de mare preț, cu care apoi să-mi miresmeze pe iubitul inimii ei, iar Iuda, într-o clipă, ar fi vrut să transforme din nou mirul în bani. Mare pacoste este iubirea de bani într-un om. Așa cum spune cuvântul, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. De ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Spune cu mânie și cu asprime în glas Iuda. Tot așa gândește și lumea când loc să cinstească pe Domnul Isus mărturisindu-i cinstea, recunoștința și dragostea care îi se cuvin printr-o adevărată închinare și viață de ascultare deplină, ar fi mai bine să caute să facă fapte bune, care au mai multă trecere în ochii oamenilor. Ele își au locul lor. Faptele bune sunt cu desăvârșire la locul lor. Domnul le prețuiește când sunt făcute pentru el, dar în toate lucrurile el trebuie să ocupe locul din tâi. Nimeni nu caută razele soarelui pe timp de noapte, deoarece noaptea nu este soarele care trimite aceste raze. Nimeni nu se poate ocupa, nu se poate gândi la fapte făcute pentru Isus, Dacă nu este în întâi izvorul tuturor faptelor, Prezent. Deci de El trebuie să ne ocupăm și din El ies faptele bune pentru El așa cum îi plac Lui, după cum din soare ies și razele soarelui. Nimic nu trebuie să ia locul Domnului Isus, nici lucrare, nici binefaceri, nici altceva. Inima lui Iuda, pentru că iubea banii, s-a împietrit față de Domnul Isus. Lipirea de cele pământești împietrește și depărtează simțămintele duhovnicești, face pe om egoist și duce adesea la hoție și chiar la creimă. Veghere, veghere și iarăși veghere. Să nu ne încredem în inima noastră, căci așa cum ne arată cuvântul lui Dumnezeu la Ieremia, inima noastră este nespus de rea și deznădăjduit de înserătoare, ci mai bine să privim necurmat la Domnul, căci El este Cel care ne va izbăvi din ispită. În versetul următor, la versetul 6, Evanghelistul Ioan face remarcă următoare cu privire la Iuda. Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Câtă deosebire între ceea ce făcea Maria și ce făcea Iuda pentru Domnul Iisus. Maria a dat tot câștigul ei pentru el, prea iubitul inimii ei, iar Iuda nu numai că nu dădea nimic pentru învățătorul său, ci din potrivă, lua chiar ceea ce se punea în punga micii comunități. Ar fi luat și munca și banii Mariei dacă ar fi putut. Această mare deosebire este și astăzi între adevăratul credincios și falsul credincios. Unul dă totul pentru Domnul, altul ia totul. Timpul de față este singurul timp în care putem să dăm mărturie pentru Domnul Isus în fața lumii, în fața acestei lumii care nu găsește în el nicio frumusețe. În curând nu vom mai avea astfel de prilejuri, să le folosim deci ca Maria. Iuda zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci ci pentru că era un hoț. De multe ori, zisele omului sunt numai pentru a-și acoperi planurile, nu pentru a-și le arăta. În dosul paravanului de vorbe frumoase se află cele mai mărșave gânduri. Așa era Iuda. Nu mila pentru săraci îl făcea să vorbească, ci patima lui aprinsă după bani, pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, Lua el ce se punea în ea. Iuda a umblat trei ani și jumătate cu Domnul Isus, dar nu s-a lăsat pătruns de cuvântul său, de minunile Domnului Isus și de felul său dumnezeesc, pentru ca în felul acesta să ajungă și el, Iuda, la nașterea din nou, ci din potrivă, a rămas tot Iuda cel vechi cu apucăturile lui păcătoase. Un proverb arab spune că măgarul tot măgar rămâne chiar dacă duce visteria sultanului. O piatră, oricât ai fierbe tot nu faci din ea ciorbă. După cum marea nu poate fi niciodată fără valuri, zice Sfântul Iangură de aur, tot astfel inima iubitorului de bani nu poate fi fără tristețe, fără frică și fără tulburare. Nimic nu este așa de războinic ca iubirea de bani și nimeni nu se răcește pe cineva mai mult decât iubirea de bani. Chilon spunea că aurul se încearcă prin foc, iar omul prin aur. Ava Isaia a fost odată întrebat, ce este iubirea de argint? La care el a răspuns, lipsa de credință, lipsa încrederii că Dumnezeu îngrijește de tine, lipsa nădejdi în făgăduința lui și dragostea de plăcerile păgubitoare. Un credincios de demult spune așa, dacă apucați aurul, aveți mare grijă să nu-l atingeți cu mâinile voastre, ca să nu faceți plăcere demonilor. Domnul Isus s-a ferit totdeauna să atingă cu mâinile sale un ban. Acele mâini care au plămădit noroiul pământului ca să lumineze pe orb, acele mâini care au atins carnea putrezită ale proșilor și a morților, acele mâini albe, neîntinate, alinătoare și dătătoare de viață, pe care nimic nu le putea întina, n-au pipăit discurile de metal ce poartă scobite în ele chipul stăpânitorilor lumii. Lui, căruia nu era silă de nimic, de bani îi era scârbă. Tălcuind cuvintele, dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu, scriitorul Giovanni Papini spunea, Înapoiați ce nu-i al vostru, banii nu ai noștri sunt făcuți de cei puternici pentru nevoile puterii lor, sunt proprietatea împăraților și a împărăției, acele laerte împărății a acelea care nu-i a noastră, dar noi nu avem nimic de împărțit cu silnicia. Împărăția noastră n are stăpâni, nici avuții. Împăratul care stă în ceruri nu bate monede de bani. Banul este un mijloc pentru schimbul bunurilor pământești. Isus n-a avut nici când nevoie să dea înapoi Cezarului, pentru că el n-a luat niciodată vreun ban în mână. Banul are în el, pe lângă răpânul mâinilor care l-au înhățat, adică murdăria mâinilor, și l-au pipăit. Are în el și molima necruțătoare a crimei. Dintre toate lucrurile murdare pe care le-a născocit omul, care să spurce pământul cu ele și să se spurce pe sine, banul este poate cel mai murdar. Banul care a omorât atâtea trupuri ucide zilnic mii de suflete. Banul este semnul vădit al unei transubstantizări. Este cuminicătura, este împărtășania cea păcătoasă a diavolului. Banii sunt escamentele stricate ale diavolului. Cel ce îndrăgește banul și îl primește bucuros se dă pe față cu diavolul. Sfântul nu poate să îndure spurcăciunea dracului. Aceste gânduri aparțin lui Giovanni Papini și sunt, credem noi, destul de reale, destul de expresive cu privire la stricăciunea pe care o aduce banul în inima și în viața oamenilor. Domnul Dumnezeu să ne ajute, iubiți ascultători, să ne ferim din toată inima de iubirea de bani care este rădăcina tuturor relelor. Una din metodele cele mai eficiente pe care le-am descoperit este să investim pe toți cât mai mult posibil în lucrarea lui Dumnezeu. investindu în lucrarea Domnului nu ne mai rămân pentru plăcerile celui rău ale omului nostru vechi și în felul acesta suntem la adăpost de un mare pericol. Mulțumim lui Dumnezeu iubiți ascultători și pentru îndemnul de astăzi pe care ne l-a dat prin cuvântul său și dorim din toată inima ca îndemnurile pe care le primim din partea lui să găsească răsunet puternic și ecou în viețile noastre trăite din dragoste pentru el. Să dăm tot ce avem să ne jertfim pe noi înșine pentru el așa cum și el însuși a jertfit pe Domnul Iisus pentru noi.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 Să te crezi în cei mari Că omul este înșelat